I sommarens fotbolls-VM i Brasilien sänder radiotjänst av både tekniska och ekonomiska skäl ingen egen reporter. Så Sven Gäring får nöja sig med att på Bromma flygplats avfärdsintervjua bland andra den 20-årige landslagsdebutanten Lennart Nacka Skoglund. Bromma flyghamn klockan 13.35. Klockan 14 lyfter Asbjörn Viking som ska föra den svenska fotbolls-VM-truppen till Rio. Pojkarna har länge varit församlade i den stora stationsbyggnaden. där har fått sig lite katt och kakor. Och nu står jag och tittar på, på den stora flygmaskinen. En del av dem har aldrig flugit förut. Och för alla är förstås det företaget ytterligare spännande. Lille Banaka Skoglund är en av luftdebutanterna. Han har aldrig flugit förut. Och aldrig varit i någon annan värld heller förstås. Nej, det har inte varit det. Första gången man åker upp på en lång resa. Så här. Du känner dig till vidare, ska du inte se det här. Nej, det är inte farligt. Det är februari det här. Du har haft en snabb karriär. Då du, du spelat i division 1? Nej, det har du inte. Division 2? Nej, oj, oh, division 2 spelade en säsong. Ja, och sen gått det rätt konstaget. Ja. Hur känns det att vara tillsammans med de här stora grävarna på en plan? Ja, oh, det är roligt och klart. Ja, det verkar så. Ja. I VM gör Nacka succé när han med sin blonda kalufs och okonventionella spelstil juksar med trasan. Den brasilianska pressen döper honom till den vajande majskolven. Nacka började egentligen sin fotbollsbana i Hammarby men värvades för en kort period till Aik för en tusen lapp, en kostym och en ny matta till mamma.